Ввели заразом усіх трьох. Знову підняли на дибу Антіпіна, і в той час, як по поволі одмірював кат удар за ударом, біля диби стояли чорний і котляр. І знов таки всі три на своєму стояли. Говорив котляр негожі слова. «Лаяв царицю!» «Ні, не лаяв! То все наклеп! Клянуся Богом, не лаяв!» Вивели за стінку чорного й котляра, сьогодні минула їх лиха доля, та напівпритомного винесли антіпіна. Одразу покликали до нього лікаря. Не годилося б, щоб колодник умер до закінчення слідства. У тайній канцелярії да вже дбали про здоров'я таких колодників, і лікарі, і ліки були на Зате, якщо слідство скінчилося, як устигли вже все витягти з бідолахи, міг помирати. Без шматка хліба, без котка води. Ніхто не дбав про хворого, ні на крихту. Через слабке здоров'я Антіпіна настала перерва в допитах. Не можна ж було хворого допитувати, щоб не вмер на дибі раніше, ніж скаже правду. Тож тільки 28 вересня Відбувся третій допит із тортурами. Знову дістав Антіпін двадцять ударів. Та легше було йому їх витерпіти, бо знав, що це останній раз. Адже раз Донувщик витерпів три катування, то вже черга доходила до обвинуваченого. Так і сталося. Помінявся ролею котляр. Тепер уже він висів на дибі, а солдати стояли біля. Три рази – 28 вересня, 26 листопада і, нарешті, 11 лютого 1735 року – мордували в застінку котляра. Місця живого не стало на спині. Від страшних мук став котляр напівбожевільний та не змінив своїх слів, не признався. Для контори... Тепер настав цікавий процесуальний момент. І донощик, і обвинувачений витримали тортури. І кожен не змінив своїх слів. Як бути? Адже хтось із них правду говорить, а хтось – ні. А довідатися не можна. Ну як бути? А просто покарати всіх так і ухвалила контора. Заслати всіх до Сибіру, до Охотського острога. На все життя. Такий був присуд. Але тут ще останню спробу довітатися правду зробила контора. Усім трьом було об'явлено, щоб вони, пам'ятаючи смертний час і страшний Божий суд, нині або перебуваючи в Охотську, Командирам об'явили саму істину – хто з них у тій справі винен, котрому за об'яву тієї його провини, і щоб не повинно хто з них у тому не терпів, вчинена буде особлива її імператорської величності – милість. Та на цю вудочку ніхто не впіймався. Всі троє стверджували старі свої зізнання – Отже, за неразнятієм спора, так їх усіх трьох і заслали до Сибіру. Минуло кілька років померла цариця Анна. Після перевороту, що скинув із російського престолу немовля Івана, почала царювати дочка Петра Лизавета. Отже, 1741 року, 15 грудня, ухвалено було випустити всіх трьох для многолітнього її імператорської величності Здравія, Відпустити на волю з наказом усім явитися до тайної канцелярії. Швидко накази пишуться та Нешвидко діло робиться. Тільки наприкінці 1743 року прибув до тайної канцелярії Котляр. Знову допитали його про старе. Хотіли ж таки дізнатися, хто ж справді винен. Та Котляр і тут заявив, що ніяких слів лихих не говорив. 22 лютого 1744 року дістав Котляр пашпорта на вільний проїзд в Україну. І через кілька тижнів у чернігівського міщанина Семена Івановича Котляра відбувся веселий бенкет. Тож, мов, з могили до живих вийшов мрець. Більше як десять років важких поневірянь зламали. В Нівець обернули могутнє здоров'я Котлярева. Став він тепер мовчазний, сумний не балакучий, посивіло колись чорне кучеряве волосся, та тея страхіття вже минуло. Сидів тепер край столу і розмовляв статечно, поважно з сусідами-ремісниками цеху Ковальського. Так, наче не було на світі страшних тортур і далекого охотського острога. Архієрей і капітан Спокійно, статечно, пробившись через юрбу вперед, майже до самісінького вівтаря, стояв капітан Кобилін. Це він уперше був у цьому Чернігівському соборі, де чимало чого дивувало капітана, що не так давно з далекої півночі прибув в Україну і тепер у Чернігівському полку збирав 1390 чоловіка на прикордонну охорону. Дивували його співи українським наспівом, дивували й дратували навіть, як вимовляв диякон Господи, слава тобі, замість знайомого Тібє, дивували й деякі ікони незвичайного письма, та проте нічим не виявляв свого здивування капітан. Стояв, услухаючись у співи, коли-не коли кладучи на себе широкого хреста. Сьогодні правив соборного молебня сам Чернігівський архієрей Іларіон з цілою купою чернецтва і попівства.